Elkarrera gina, lehenengo unitatea. Atarian, gaztetako bidaia bat. Buf, haze bidaia. Granadan ez genuen arazorik izan. Baina gero... Etzen hain besterako izan. Ez ez? Beno, gurpila azulatu zitzaigun Cordobarako bidean. Gurpila azulatu zitzaigun eta Cordobako kampinean. Kampin da eroni zitzaigun. <laughs> <laughs> Bai, hazeko kalamidadeak. Kalamidadeak ez. Abustuan, Kordoban, nor pentsatuko zuen alako ekaitz gorra izango genuenik. Egia da, hazekau. Azkenean, kampineko tabernan pasatu behar izango genuen gau osoa.